Але нікому не дано побачити, Яким химерним дивовижам Належать оті довгі та прозорі Кришталевого дзвону лісові луни. Ти прагнеш опинитися поміж таємниць княжої гори, Там, де твій батько блукає вітром, Де живе твій батько вітер, Хочеш зустрітися з ним І відчути вітер на дотик обличчям і руками. Почути його прохолодний батьківський шепіт, бо маєш батько сказати своїй дитині якісь добрі і такі потрібні слова шелесткою мовою вітру. В тобі від очікування зустрічі з батьком вітром аж бренить і мало не порветься якась струна в єстві, і ти чомусь не можеш полинути на княжу гору, не можеш відірватись від городьби. Ноги твої в землю повростали, як повростали картопля й соняхи, вишні та яблуні. О, батьку вітре з княжої гори. Чи бачиш ти свого сина отут, під горою? У подолі княжої гори стоїть шатристий ясен, мов богатиру літах, а під шатристим ясеном хатка стара, роді черепиці. Наче в картатій хустині світяться вікна блакитними барвінками сінишні двері навстіж розчинено вільно пташці влетіти вільно хлюпнути леготу вільно по дорожньому вступити Ото баби килині завжди співається цієї пісні коли веде тебе за руку повзу ту барвінково Віконну хатку під шатристим ясенем. Вітається із старенькою хатою, як сама, зігнутою колесом онисою гайдаршею, що виходить із хатини до воріт. Існують вони, давні товаришки, тиху розмову та, здається, переблискують у їхній мові Нитки срібні та золоті, надки білі та чорні. А також зелені й червоні. Двоє сірих оченят, сидять у підбрів'ї сивої гайдаржі, колесом зігнутою і тремтять в очах по росі сльозинці. Завжди в очах дзеркальна роса, хай весна, хай осінь, хай зима. Хай весна, хай осінь, хай зима, а баба килина з товаришкою онисею снують і снують барвисті нитки балачок. А з тих балачок проростає зеленрута їхнього і відлетілого колись життя, в яке тобі, здається, не прозирнути. Але все ж прозираєш, бо такі в їхніх бесідах нитки чародійні, що чуть і тчуть живе минуле. У садочку дві квіточки на світанні були та горілочку пили за малую та часничиночку Найшли собі родиночку. А того вишневого осіннього вечора, далекого предалекого, кінь вороний ступав через заграви, якими палах котів ліс на Княжій горі. Ступав кінь вороний через застиглі жовто-багряні вихори дерев кущів. По розілятому полум'ї прижухлої трави та зів'ялого листя Ступав кінь ворони через шерехи та жаскі скрики падалисту. Скільки разів кінь вороний ходив цією дорогою? Хай то ніч тупуука, мов сува, хай то досвіток полохливий, мов політ крижня над Дніпром. Отож, знав цю дорогу кожним своїм підкованим копитом, кожною чутливою жилкою, але харапудився і похкорохкував. Чи не тих боявся людських тіней, то в шестеро корчуватих рук вели його за вузди. Вивели вороного з лісу на поділ княжої гори вже смерком. Коли темрява виросла густими коноплями, вивела якраз до обнесеного вороням обістя, прив'язали коня до воріт, розтанули в мороці ночі, а вороний Узди зубами гризе, а вороний важко присідає, наче зляку, що дорога під ним розсядеться.